ni zako eh bwana utukufu ni wako eh bwana yote ni vyako eh bwana Mungu muombe ntizani baba katika jina la Yesu pokea ushuhuku efu pokea na ushivamo bwana pokea na kifadha zote maana ni wewe na estahili au omega umedi Mungu ni karibu baba katika jina la Yesu sante haleluya haleluya. la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kukutana tena mahali hapa Kulitafakari neno lake. Ni kweli kwa jinsi ya mwili hatuko pamoja lakini kwa jinsi ya roho tuko pamoja kwa sababu hakuna umbali rohoni. Hakuna umbali rohoni. Jina la Bwana Yesu Kristo na lihimidiwe. Wiki hii tunatafakari kitu kinachosema Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Ulipo yeye yupo. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Ulipo yeye yupo. Biblia na tusimulia habari ya Yakobo Aliyeiba iba wa kaka yake na akakimbia kuelekea kwa Laban mjomba wake kwa maelekezo ya Isaka baba yake na Rebeka mama yake. Huko njiani akalala mahali na akaweka jiwe chini ya kichwa chake akajinyosha akalala usingizi. Bibile nasema Yakobo akaota ndoto ambayo aliona ngazi imesimamishwa juu ya ardhi mcha yake ikiwa imefika mbinguni na malaika wa Mungu wakawa wakipanda na kushuka juu yake juu yake alisimama bwana akasema mimi ni bwana Mungu wa baba yako Abraham na Mungu wa Isaka nchi ambayo umelala juu yake nitakupa wewe na uzao wako uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi nawe utaenea upande wa maharibi na mashariki kaskazini na kusini kupitia wewe na uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kupitia wewe na uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa kupitia wewe na uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa niko pamoja nawe nami nitakulinda kila uendako na nitakurudisha katika nchi hii sitakuacha mpaka nitakapofanya hayo nilio kuahidi. Niko pamoja nawe nami nitakulinda kila uendako na nitakurudisha katika nchi hii sitakuacha mpaka nitakapufanya nitakapofanya hayo nilioahidi Mwanzo sura ya 28 nimesoma mstari wa mbili hadi wa tano Biblia kwa tafsiri neno Rafiki mpendwa ni Mungu peke yake mwenye uwezo wa kuwa kila mahali kwa wakati mmoja ni Mungu pekee yake mwenye uwezo wa kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Ulipo yeye yupo. Nilipo yeye yupo. Walipo yeye yupo. Ulipo wewe yeye Mungu yupo. Nilipo mimi yeye yupo. Walipo wengine yeye yupo. Tunachohitaji kufanya ni kuamini uwepo wake pamoja nasi, kuliitia jina lake kwa imani na kutii sauti ya roho wake inayotuongoza njia ndani yetu tunachohitaji kufanya ni kuamini uwepo wake pamoja nasi kulitea jina lake kwa imani na kutii sauti ya roho wake inayotuongoza njia ndani yetu kama alivyo ya Yakobo ndivyo anavyotuahidi mimi na wewe kama alivyo ya Yakobo ndivyo anavyotuahidi mimi na wewe anasema niko pamoja nawe Nami nitakulinda kila uwendako Niko pamoja nawe, nami nitakulinda kila wendako. Sita Sitakuacha paka nitakapofanya hayo niliyo Sita Sitakuacha paka nitakapofanya hayo niliyo kuaidi tuombe. Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni, tunasimama katika uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza na kukusifu kwa uaminifu wako kwa vizazi vyote. Tunakushukuru kwa kuwa haidi kuwa nasi popote tuendako na kuyatimiza yote uliotoa ahidi saa sana mapenzi yako. Tunakuomba uturehemu na kutusamee pale tulipoona mashaka tukasahau wewe upo pamoja nasi. Tukasahau wewe upo pamoja nasi. Tusamee ee hey, Bwana kwa kutokusikiliza na kutokutii sauti ya Roho Mtakatifu. Tumejisababishia madhara na maumivu mengi kwa kutii kwetu uturehemu tena e Yesu na kututakasa kwa damu yako ya thamani ukatondolee hatia na udhalimu wote tunakuomba e Roho mtakatifu utujaze na hekima na ufunuo tukapate kufuata uongozi wako tujaze roho ya unyenyekevu na utii ee Bwana tukapate kukubali njia zako tunanyonyeza hiyo damu ya Yesu ndani ya mioyo yetu kungwa moyo mgumu na wakiburi, na kupanda moyo wa nyama uliyo tayari kumtee Mungu. Tunaachilia huo moto wa Roho Mtakatifu ukapate kuteketeza mifumo yote ya ufalme wa giza na kujenga mifumo ya ufalme wa Mungu ndani yetu. Tunanyunyiza damu ya Yesu juu ya misingi tuliolelewa kwayo, misingi ya kifamilia, misingi ya kiukoo misingi ya kikabila, misingi ya kitaifa, misingi ya kidhehebu kila msingi ukapokea damu ya Yesu tukapate kukombolewa na msingi Yesu Kristo kapate kutamalaki katika maisha yetu na uzao wetu baada yetu Mungu tunakuamini na kukutegemea tunaamini ari zako zote e bwana na tunazikiri katika maisha yetu tunaamini kushinda na zaidi ya kushinda kwa Yesu Kristo tupenda. jina lako litukuzwe milele Mungu baba na mwana na roho mtakatifu amen pamoja katika kristo yesu ukundi silo leo ni tarehe saba agosti mwaka wa tatu. rafiki mpendwa ulipo mungu yupo ulipo mungu yupo uwe na amani liitie jina lake kwa imani ukijua ya kwamba yupo hapo ulipo usiogope amesema niko pamoja nawe Nami nitakulinda kila uendako. Sitakuacha mpaka nitakapofanya hayo niliyoahidi. Niko pamoja nawe, nami nitakulinda kila uendako. Sitakuacha mpaka nitakapofanya hayo nilio kwaidi. Jina la Bwana Yesu Kristo nalitukuzwe. Nguvu ya Roho Mtakatifu na ituinue, tukaweze kuamini na kufuata sauti ya Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu inaendelea kutuneneea mema leo kinyume cha mabaya yote. Amen.